Ana Karenina, Pista 51 Capitolul 26 Ce se mai aude, Capitonici?" întrebă serioja Rumen și vesel, întorcându-se de la plimbare în ajunul zilei sale de naștere. Tocmai se pregătea să-și dea mantaua cu crețuri la talie portarului bătrân și înalt, care zândeau omulețului de la înălțimea staturii sale. Ei!" Slujbașul cel cu falca legată a mai fost astăzi pe aici? L-a primit tata?" L-a primit. L-am anunțat de cum a ieșit șeful cancelariei," răspunse portarul, făcând vesel cu ochiul. Dați-mi voie să o scot eu." Serioja," răstrică preceptorul rus, oprindu-se în ușa care dădea spre odăi. scoateți-o singur." Dar Serioja, deși auzise glasul slab al preceptorului, nu-i dădu atenție. Stătea în picioare, ținându-se cu mâna de a portarului. și se uita drept în ochi. Ei, i-a făcut tata ce cerea el? Portarul dădu afirmativ din cap. Atât serioja cât și portarul se interesau de slujbașul cu falca legată, care venise de șapte ori să le roage ceva pe Alexei Alexandrovici. Serioja ar întâlnise într-un rând în întreu. Omul se ruga jalnic de portar să-l anunțe, spunând că e muritor de foame împreună cu copiii. De atunci, Serioja l mai văzut o dată în antreu și se interesase de dânsul. Ei, era mulțumit? întrebă Serioja. Cum să nu fie mulțumit? A plecat să râdă într-un picior. După o clipă de tăcere, Serioja întrebă: Mi s-a adus ceva? Tii, conașule! Îi răspunse portarul în șoaptă, clătinând din cap. Aveți ceva de la doamna contesă. înțeles înțelese numai decât că lucrul despre care vorbea portarul era un dar din partea contesei Lidia Ivanovna, trimis de ziua lui. Nu mai spune și unde e. Cornei l-a dus la papa. Trebuie să fie ceva strașnic. Cât de mare e? O fi așa? Ceva mai mic, dar e frumos. O carte? Nu, un lucru! Du-te, du-te! Te cheamă Vasilii Luchici!" zise portarul, auzind pașii preceptorului care se apropia și arătând cu capul spre vunici, desfăcu ușurel mânuța lui Serioja cu mânușa pe jumătate scoasă care îl ținea de curea. Vasilii Luchici, vin acuș!" răspunse Serioja cu surâsul lui vesel și drăgăstos care îl dezarma totdeauna pe conștiinciosul Vasilii Luchici. Serioja era prea vesel și prea fericit ca să nu împărtășească prietenului său, portarul, bucuria din familia lui. O aflase la plimbare, în grădina de vară, de la o nepoată a contesei Lidia Ivanovna. Bucuria aceasta îi se părea cu atât mai importantă, cu cât coincida cu bucuria slujbașului și cu bucuria lui proprie datorită jucăriei primite. Lui Serioja îi se părea că, într-o zi ca asta, toți trebuiau să fie bucuroși și veseli. Știi, tata a primit Alexandr Nevski. Cum să nu știu, a și venit lume să-l felicite. Ce zici? Îi pare bine? Cum să nu se bucure de răsplata țarului? Înseamnă că a fost vrednic de ea," zise portarul cu un ton grav și serios. Serioja a rămase pe gânduri, uitându-se la fața portarului pe care o cunoștea în cele mai mici amănunte și mai cu seamă la bărbia lui, între favoriții cărunți, pe care nimeni nu o vedea ca serioja care îl privea numai de jos în sus. Dar fata dumitale n-a fost de mult pe aici. Fica portarului era dansatoare de balet. Cum să vină în zilele de lucru? Învață și ele și dumneata trebuie să înveți. Dute, conașule! Intrând în odaie, serioja, în loc să se apuce de lecții, mărturisit pedagogului presupunerea lui că darul adus trebuia să fie o mașină. Dumneata, ce crezi?" îl întrebă el. Dar Vasilii Luchici se gândea numai la faptul că Serioja trebuia să-și facă lecțiile la gramatică pentru profesorul care urma să vină la ora două. Spunem numai un cuvânt, vasilii Luchici?" îl întrebă deodată Serioja, stând la masa de lucru cu cartea în mână. Ce decorație e mai mare decât Alexandrenevski? Nevski? Știi că tata a primit Alexandr Nevski. Vasilii Luchici răspunse că mai mare decât Alexandr Nevski este decorația Vladimir. Și mai mare decât asta? Cea mai mare e Andrei pe Dar peste Andrei, nu știu, cum nu știu nici dumneata? Rezemându-se în mâini, Serioja a căzut pe gânduri. Gândurile sale erau foarte complicate și felurite. Își închipuia că tatăl său va primi dintr-o dată și Vladimir și Andrei și că din pricina asta va fi mult mai îngăduitor la lecția de astăzi. Iar el însuși, când va fi mare, va primi toate decorațiile și pe cele ce se vor mai născoci și vor fi mai mari decât Andrei. De cum au să fie nescocite decorațiile, el are să le și primească. Se vor risca ordine din ce în ce mai mari, iar el va fi pe loc vrednic de ele. Timpul trecuse un astfel de meditații. Când sosi profesorul, nu învățase încă lecția despre complementele circumstanțiale de timp, de loc și de mond. Profesorul rămase nu numai nemulțumit, dar și amărât. Această amărăciune îl înduiaușă pe Serioja. Nu se simțea însă vinovat că nu învățase lecția. Cu toate că se străduise din răsputeri, nu izbutise deloc. Atunci când profesorul îi explica, Serioja credea că înțelege și parcă și înțelegea. De îndată însă ce rămânea singur, nu-și mai putea aminti și nici nu mai putea peicepe în ruptul capului, cum cuvântul subit, atât de scurt și limpede, putea fi un complement circumstanțial de mod. Totuși, lui Serioja îi părea rău că-și necăjise profesorul. Ar fi vrut să-l mângâie. Alese o clipă când profesorul privea tăcut într-o carte. Mihail Ivanăci, când e ziua Dumitale?" îl întrebă Serioja deodată. Mai bine te gândi la lecțiile dumitale. Ziua onomastică nu are nicio semnătate pentru o ființă rațională. eu o zi ca toate celelalte în care trebuie să muncești. Serioja se uită cu luarea aminte la profesor, la bărbuța lui rară, la ochelarii care se lăsaseră sub semnul făcut de ei pe nas și căzuiară iarăși pe gânduri, așa că nu mai auzi nimic din ceea ce îi explică profesorul. Băiatul își dădea seama că profesorul nu se gândea la cele ce vorbea ceea ce se simțea după felul cum rostea cuvintele. Dar de ce s-au înțeles cu toții să vorbească în același fel, aceleași lucruri plictisitoare și fără rost? De ce se poartă profesorul așa cu mine? De ce nu mă iubește? Se întrebă el cu tristețe și nu potu găsi răspuns. Capitolul 27 după ora profesorului, urma aceea a tatălui său. Până la sosirea lui Karenin, serioja se așeză la masă și, jucându-se cu un cuțitaș, se cufundă din nou în gânduri. Printre îndeletnicirile sale preferate era și aceea de a căuta pe maică sa în timpul plimbărilor. Nu credea în moarte îndeopște și mai cu seamă în moartea mamei sale, deși o anunțase Lidia Ivanovna, iar Alexei Alexandrovici o confirmase. De aceea, Chiar și după ce-i vorbiră de moartea ei, serioja nu înceta să o caute ori de câte ori se ducea la plimbare. De câte ori vedea o femeie mai împlinită, grațioasă și cu părul negru, inima ei se umplea de duioșie într-atât, încât simțea că se înnăbușă, ochii se umpleau de lacrimi și se aștepta din clipă în clipă ca femeia aceea să se apropie de el și să-și ridice valul. Atunci i-ar vedea toată fața care iar zâmbi, dar săruta. i simți parfumul și mâinii delicate și-ar plânge de fericire ca într-o seară, odată, când s-a tăvălit la picioarele ei, fiindcă ea îl gâdila. Iar el râdea în hohote și îi mușca ușor mâna albă, plină de inele. Mai târziu, când Serioja află din întâmplare de la dădaca lui că mai sa nu murise. iar tatăl său și Lidia Ivanovna îi explica sără că trebuie să fie moartă pentru el, fiindcă se făcuse rea, copilul crezut și mai puțin aceasta că ce o iubea, el nu conteni să o caute și să o aștepte. În ziua aceea, în grădina de vară, copilul văzu o doamnă cu val violet. O urmări cu inima zvâcnind pe când se apropia de dânsul pe alee, crezând că era ea. Dar doamna nu ajunse până la dânsi. și dispăru. Serioja simțea în ziua aceea mai puternic decât oricând un val de iubire pentru ea și acum, într-o desăvârșită uitare de sine, așteptându-și tatăl, Băiatul crestea cu cuțistașul colțul mesei și se uita înainte cu ochii strălucitori, cu gândul la dânsa. Vine tata!" i-a trase luarea aminte Vasilii Luchici. Serioșa sărit de pe locul lui, se duse la tatăl său și după ce-i sărută mâna, se uita atent la dânsul, căutând semne de bucurie pentru primirea ordinului Alexandr Nevski. Ai făcut o plimbare frumoasă?" îl întreba Alexei Alexandrovici și după ce se așeză în fotoliu, trase spre dânsul Vechiul Testament și îl deschise. Cu toate că Alexei Alexandrovici îi spusese de multe ori lui Serioja că fiecare creștin trebuie să cunoască temeinic Sfânta Scriptură, băiatul observase că tatăl său consulta adesea Vechiul Testament. Da, papa, am petrecut foarte bine," răspunse Serioja, așezându-se pe marginea scaunului și legănându-se lucru interzis. Am întâlnit-o pe Nadenca, o nepoată pe care o creștea, Lidia Ivanovna. Mi-a spus că ai primit o stea nouă. Îți pare bine, papa? Mai întâi te rog să nu te legeni, îl rugă Alexie Alexandrovici. În al doilea rând, trebuie să știi că plăcută nu-i răsplata, ci munca. Aș dori să înțelegi asta. Uite, tu de pildă, dacă ai să muncești, dacă ai să înveți numai ca să fii răsplătit, munca are să ți se pară grea. Dacă ai să lucrezi însă din dragoste pentru muncă, ai să-ți găsești în ea plata. Alexei Alexandrovici spunea acestea amintindu-și cum îl îmbărbătase conștiința datoriei în dimineața aceea la lucrul lui plictisitor care se mărginise la semnarea unui număr de 118 hârtii. Ochii lui Serioja, care lucea de duioșie și de bună dispoziție, se stinseră și se plecară în jos sub privirea tatălui său. Era același ton, Cunoscut de mult pe care Alexei Alexandrovici Îl folosea ori de câte ori Îi vorbea lui Serioja Și la care băiatul învățase să răspundă fals Fără sinceritate Tatăl său vorbea totdeauna cu el Îi se părea copilului Ca și cum ar fi vorbit unui băiat imaginar Scos parcă din cărți Dar care nu semăna deloc cu Serioja Iar acesta încerca mereu Să se prefacă în ochii tatălui său Că e chiar băiatul din cărți Cred că înțelegi îl întrebă tatăl. Da, papa," răspunse Serioja, făcându-l pe băiatul închipuit. Lecția cuprindea învățătura pe Dereus a câtorva versete din Evanghelie și repetarea începutului Vechiului Testament. Serioja știa binișor versetele din Evanghelie, dar tocmai în clipa când începu să le spună, văzu pe fruntea tatălui său un os care se încovoia atât de brusc spre tâmple, gât se încurcă, și, având de două cuvinte la fel, legă sfârșitul unui verset de începutul altuia. Care, Karenin descoperi că băiatul nu înțelegea ceea ce spune și se enervă. Se posomorâ și început să explice ceea ce Serioja auzise de multe ori, însă nu fusese în stare să rețină, tocmai fiindcă înțelegea foarte bine, ca în cazul lui subit, complementul circumstanțial de mod. Serioja se uită la tatăl său cu o privire speriată și se gândea numai la un singur lucru. Are să-l pună oare tatăl său să repete, ori nu, cele ce explica, așa cum mai făcuse și altădată. Gândul acesta îl speria așa de mult încât nu mai înțelegea nimic. Dar tatăl său nu-l pusese să repete cele spuse de dânsul și trecu la lecția din Vechiul Testament. Serioja a povestit frumos evenimentele, dar când trebuie să răspundă la întrebarea ce anume în însemnau unele din aceste evenimente, nu știu nimic, deși mai fusese pedepsit pentru lecția aceasta. Locul unde Serioja se opri și se încurcă fără să mai poată spune ceva, începând să taie masa și să se legene pe scaun, era tocmai pasajul în care trebuia să vorbească despre patriarhii de dinainte de potop. Dintre aceștia, nu și-l mai amintea decât pe Enoch, cel luat de viu în cer. Le știuse numele mai înainte, dar acum le uitase cu desăvârșire, mai cu seamă fiind că Enoch, era personajul lui preferat din tot Vechiul Testament. Luarea lui Enoch de viu la cer îi stârni în minte un întreg șir de gânduri care puse răstăpânire pe el, în timp ce rămăsese cu ochii la lanțul de la ceasornicul tatălui său și la un nasture de pe jumătatea al vestei lui. Serioja nu credea deloc în moarte, despre care îi se vorbea atât de des. Nu credea că ființele iubite pot muri și mai cu seamă că el însuși va muri. Era ceva absolut imposibil și de neînțeles, dar i se spunea că toți oamenii vor muri. Întreba se chiar pe unii oameni în care avea încredere și aceștia spuseseră la fel. În același chip îi vorbea și de daca lui, deși în silă. Dar Enoch nu murise, prin urmare nu toți oamenii mor. Atunci de ce nu s-ar putea învrednici oricine înaintea lui Dumnezeu ca să fie luat de viu la cer? Se întreba serioja. Oamenii răi, adică aceia pe care nu iubea serioja, n-aveau decât să moară, însă toți oamenii buni puteau să fie ca Enoch. Atunci, ce patriarh cunoști?" Pe Enoch și Enos." Da, ai mai spus asta?" Rău, serioja, foarte rău. Dacă nu te silești să înveți ceea ce e mai folositor decât orice pentru un creștin," zise tatăl ridicându-se, atunci, ce te poate atrage?" Sunt nemulțumit de tine și Piotr Ignatici, profesorul principal, e nemulțumit. Trebuie să te pedepsesc. Și tatăl și profesorul erau nemulțumiți de Serioja, care învăța într-adevăr foarte prost. Nu se putea spune însă nici pe departe că e un băiat nezestrat. Era din potrivă, mult mai ezestrat decât băieții pe care profesorul îi dădea drept pildă lui Serioja. Din punctul de vedere al părintelui, copilul nu vrea să învețe ceea ce îi se preda. De fapt, el nu putea învăța, fiindcă sufletul lui avea cerințe mai imperioase și deosebite de cele impuse de părinte și de profesor. Aceste cerințe erau în contradicție cu educatorii. De aceea, serioja a început cu ei o adevărată luptă. Avea nouă ani, era copil, dar știa că are suflet și era scump și îl apăra așa cum o crotește pleoapa ochiul. Nu lăsa pe nimeni să-i pătrunde în suflet fără cheia iubirii. Educatorii săi se plângeau că nu vroia să învețe, dar sufletul ei era însetat de cunoștințe. Serioja a învățat de la capitoneci, de la Dădacă, de la Nadenca, de la Vasilii Luchici, dar nu de la profesori. Apa pe care tatăl și profesorul lui principal o așteptau să vină la moara lor, curgea de mult și mișca alte mori. Tatăl îl pedepsi pe Serioja, nelăsându l să se ducă la Nadenca, nepoata Lidiei Ivanovna. Dar pedepsa asta se schimbă într-o fericire pentru copil. Vasili Luchici era bune și i-arătă cum se fac morile de vânt. Toată seara o petrecu lucrând și visând cum să clădească o moară, care să te poată învârti și pe tine, să te apuci cu mâinile de aripile ei sau să te legi de ele și să te învârtești. Serioja nu se gândi la mama sa toată seara, dar după ce se culcă în pat, își aduse aminte de dânsa și început să se roage în felul lui la maică să nu se mai ascundă Și mâine, de ziua lui, să vină la el Vasili Luchici Știi pentru ce m-am rugat? Ca să înveți mai bine? Nu Pentru jucării? Nu N-ai să ghicești? Pentru ceva minunat Dar asta e o taină Când are să se împlinească, am să-ți spun N-ai ghicit? Nu, nu ghicesc spunem dumneata zise Vasilii Luchici zâmbind, ceea ce îi se întâmpla rar. Hai, culcă-te, că sting lumânarea." Fără lumânare, se dezlușește mai bine ceea ce văd, la ce m-am rugat." Era cât pe să spun taina." râse serioja vesel. Cu lumânarea stinsă, îi se păru lui serioja că o simte și o aude pe că sa lângă el. Stătea plecat asupra și îl mângâia cu o privire plină de iubire." Apoi răsăriră niște nori, un briceag, toate se amestecară și serioja a dormit. Capitolul 28 Când sosirea la Petersburg, Vronski și Ana trasere la unul din cele mai mari hoteluri. Vronski se stabili separat la parter, iar Ana la etajul 1, cu fetița, doica și camerista, într-un apartament mare compus din patru camere. Chiar în ziua sosirii, Vronski se duse la fratele său. O găsi acolo și pe maicăsa venită cu treburi de la Moscova. Mama și cumnata, ta îl întâmpinară ca de obicei. Îi puseră întrebări cu privire la călătoria lui în străinătate. Vorbiră despre cunoscuți comuni, dar nu pomeniă niciun cuvânt despre relațiile sale cu Ana. Fratele lui însă venia a doua zi dimineața la Vronski și îl întrebă de dânsa. Alexei îi spuse deschis că el socoate legătura sa cu Karenina ca o căsnicie. Când nădăjduiește, să obțină divorțul și atunci se va însura cu dânsa. Iar până atunci o socotește soția sa ca orice soție legitimă și îl roagă să spună asta mamei și nevestei sale. Dacă societatea nu încuvințează lucrul acesta, mi-e indiferent, zise Vronski. Dar dacă neamurile vor să întrețină relații de rudenie cu mine, atunci trebuie să fie în aceleași relații și cu soția mea. Fratele cel mai mare, care respecta totdeauna părerile mezinului, nu prea știa dacă acesta avea dreptate ori nu, până când lumea nu va rezolva această chestiune. În ceea ce îl privea însă pe dânsul personal, ne avea nimic împotrivă și se duse la Ana împreună cu Alexei. Față de fratele său, ca și față de toată lumea, Vronsky spunea Anei, dumneata, și se puta cu ea ca și cum ar fi fost o cunoștință apropiată. Se subînțelegea însă că fratele său cunoștea raporturile dintre ei și vorbirea împreună despre plecarea Anei la moșia lui Vronski. Cu toată experiența lui Mondenă, Vronski, din pricina noii situații în care se afla, căzu într-o ciudată eroare. El, mai bine ca oricine, ar fi trebuit să știe că porțile societății aveau să rămână închise pentru ei. Dar el își închipui, printr-un raționament absurd și neîntemeiat, că vederile societății se schimbaseră, Emancipându-se de vechile prejudecăți, datorită progresului rapid general Ajunsese fără să-și dea seama un partizan al tuturor progreselor Și că nu era încă nimic hotărât în problema admiterilor în societate Fără îndoială, se gândea Vronski, societatea din preajma curții nu va primi Dar prietenii pot și trebuie să înțeleagă situația așa cum se cuvine Poți să șezi ceasuri în șir cu picioarele sub tine în aceeași poziție dacă știi că nu te împiedică nimic să-ți schimbi poziția. Însă dacă știi că ești silit să stai așa, cu picioarele strânse, capeți cărcei, iar picioarele încep să se smulcească și să se întindă în direcția dorită." Vronski era în aceeași situație față de societate. Deși știa în fundul sufletului că le era interzis accesul în societate, el încerca să vadă dacă lumea nu s-a schimbat și dacă totuși nu o să-i primească. Înțelese în curând, că dacă porțile societății erau deschise pentru el personal, ele rămâneau închise pentru Ana. Că la jocul de așoarecele și pisica, mâinile care se ridicau pentru dânsul se lăsau numai decât în jos față de Ana. Una dintre primele doamne din societatea Petersburgului, pe care o văzut Vronski a fost vara lui prințesa atversca În sfârșit, îl întâmpină Betsi cu bucurie. Dar Ana ce face? Ce bine îmi pare, unde locuiți? Îmi închipui că Petersburgul nostru vă îngrozește după minunata voastră călătorie. Îmi închipui luna voastră de miere la Roma. ce cu divorțul? l ați spăvit? Vronski observă că entuziasmul lui Betsy scăzu când află că nu începuse încă divorțul. Știu care să mi se arunce piatra, urmă Betsy, dar am să mă duc la Ana. Da, am să mă duc negreșit. N-aveți să rămâneți mult timp aici? Într-adevăr, beți veni în aceeași zi la Ana. Tonul său era însă cu totul altul decât mai înainte. Se mândrea vădit cu îndrăzneala ei și ținea ca Ana să-i prețuiască devotamentul prieteniei sale. Nu rămase decât zece minute, povestind ultimele noutăți mondene, iar la plecare adăugă. Nu mi-ați spus când începeți divorțul. Să presupunem că mie personal nu-mi pasă, dar alții, mai riguroși, au să vă înghețe cu lor până o să vă căsătoriți. E foarte simplu acum, să se să se obișnuiește. Așadar, plecați vineri, păcat că n-am să pot să vă mai văd până atunci. Din tonul lui Betsy, putea să-și dea seama ce avea de așteptat de la societate. Totuși, el mai făcu o încercare în familia lui. N-avea nicio nădejde în ajutorul mamei sale. Știa că aceasta, căreia n-ai plăcut atât de mult la început, când făcuse cunoștință cu dânsa, Acum era neîndurătoare față de ea, fiindcă distrusese cariera fiului său. Punea însă mari speranțe în Varea, cum natasa. Își închipuia că Varea nu va ridica piatra, ci se va duce la Ana cu simplitate și cu hotărâre, primind-o și la dânsa. A doua zi după sosire, Vronski o vizită și, găsind-o singură, îi împărtă și dorința. Alexei, răspunse Varea, după ce l-ascultă până la sfârșit. Știi cât îmi ește drag și ce sunt în stare să fac pentru tine? Am tăcut, fiindcă știam că nu-ți puteam fi de folos nici ție, nici Anei Arcadievna. Urmă iar o cu deosebită grijă numele Ana Arcadievna. Te rog să nu ți închipui că o condamn, nici nu-mi trece prin cap. Poate că în locul ei aș fi făcut la fel. Nu intru în amănunte și nici nu pot intra, îi spuse Varea privindu-i cu sfigi chipul întunecat. Dar trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Tu vrei să mă duc la dânsa, să o primesc la mine și să o reabilitez astfel în societate. Înțelege însă că nu pot face asta. Am fete care se ridică și trebuie să trăiesc în societate pentru bărbatul meu. Să zicem că mă aș duce la Ana Arcadievna. Ea ar înțelege că nu pot să poftesc la mine sau ar trebui să fac așa încât ea să nu întâlnească pe aceia care privesc altfel lucrurile. Asta ar jigni eu. Eu nu pot să o înalți. Nu cred să fi căzut mai jos decât sutele de femei pe care le primiți. O întrerupse vronschi și mai întunecat. Apoi se ridică tăcut, înțelegând că hotărârea cumnatei sale nu mai putea fi schimbată. Alexei, nu fi supărat pe mine? Pricepe, te rog, că n-am nicio vină. Șopti varea uitându-se la dânsul cu un zâmbet sfios. Nu sunt supărat pe tine, răspunse Alexei tot atât de posac. Dar asta mă doare înduit mă doare și pentru prietenia noastră stricată. Să zicem că nu strică, dar o slăbește, căci trebuie să înțelegi că nu poate fi altfel. După aceste cuvinte, Vronski plecă. Alexei înțelese că alte încercări ar fi fost zadarnice. Trebuia să petreacă cele câteva zile la Petersburg, ca într-un oraș străin, ferindu-se de orice relație cu societatea de dinainte, ca să nu se expună la neplăceri și la jigniri atât de chinuitoare pentru el. Una dintre laturile cele mai neplăcute ale situației sale la Petersburg era împrejurarea că Alexei Alexandrovici și numele său erau parcă pretutindeni. Nu puteai să începe o convorbire fără ca discuția să nu alunece la carenini. Nu te puteai duce undeva fără să nu-l întâlnești. Așa îi părea cel puțin lui Vronski, după cum unui om cu un deget bolnav îi se pare că se lovește mereu de toate lucrurile, tocmai cu degetul bolnav. Șederea lui la Petersburg îi părea și mai apăsătoare, din pricina atitudinii Anei, care era într-o stare de spirit nouă și neînțeleasă. Când plină de dragoste pasionată, când rece, mereu nervoasă și enigmatică. Părea frământată de un gând pe care îl ascundea și nu băga în seamă jignirile care o trăveau viața lui Vronski și pe care, cu sensibilitatea ei obișnuită, ar fi trebuit să le simtă mai viu decât el. Capitolul 29 pentru Ana, unul dintre scopurile reîntoarcerii sale în țară, cel mai de seamă, fusese să-și revadă copilul. Gândul acestei revederi nu încetase sufrământe din ziua în care părăsise Italia. Și cu cât se apropia de Petersburg, cu atât bucuria și nerăbdarea creșteau. Nu se întrebase cum va pune la cale întâlnirea, I se păruse firesc și simplu să-și vadă copilul când va fi în același oraș cu dânsul. Dar după sosirea la Petersburg, situația ei în societate îi se înfățișă clar și Ana își seama de greutatea de a obține o întâlnire. Se afla de două zile la Petersburg și nu încetase o clipă să se gândească la băiat, dar încă nu-l văzuse. Simțea că nu se cădea să meargă de-a dreptul în casa unde risca să-l întâlnească pe Alexei Alexandrovici. Puteau să nu o lase înăuntru și să o jignească. Numai gândul de a scrie soțului său și de a intra în legătură cu dânsul era un chin pentru Ana. Și nu-și găsea liniștea decât atunci când îl uita. Aș vedea băiatul la plimbare, după ce ar afla când și unde se duce, era prea puțin pentru ea. Atâta se pregătise pentru întâlnirea asta, avea atâta să îi spună. Dorea așa de mult să-l îmbrățișeze și să-l sărute. Fosta dădaca lui Serioja ar fi putut să o ajute și să-i da un sfat, dar ea nu se mai afla în casa lui Alexei Alexandrovici. Două zile trecură cu aceste șovăieli și în căutarea dădacei. A treia zi, Aflând despre strânsele relații dintre Alexei Alexandrovici și contesa Lidia Ivanovna, Ana se să trimita acesteia o scrisoare, care o costă multă trudă. Îi spuse intenționat că întâlnirea ei cu băiatul a tornat de mărinimia soțului său, știind că scrisoarea îi va fi arătată și că el, jucându-și mai departe rolul de om generos, nu va putea să o refuze.